Sziasztok! Ez az Audioblog. Van egy jó, meg egy rossz hírem. Belejtő rossz hírem nincs, csak rohadt fáradt vagyok. Én lehet, hogy csak jó hírem van. Megpróbálom rendszerezni a dolgaimat. Ez az egy olyan szisztémát kitalálni, hogy bizonyos dolgokat adott időben csinálok a héten. Tehát mondjuk lehet, hogy a BBTV flash nap az kedden lesz. Vagy van ilyesmi. Azért próbálom ezt megcsinálni így. Mert egyszerűen rohadtul Frusztrálom az a dolog, hogy úszok mindennel, és rengeteg rám tornyosuló feladat van. Például most nyaralunk majd a szövédics után, majd tudunk laltom egy pár napra, és engem végig is teszett az, hogy, hogy megy a pénzem a semmire. Egyrészt az rohadtul tud idegés, én az a fajta ember vagyok, aki, aki láthatóakra szeretik kiadni a pénzét, veszek egy motort, arra ezt gyűjtöttem, elköltöm kész, de az, hogy elnyomja a a szegetünk, és ez nekem kerül 100 000 forint pluszba, az engem róla tud idegesíteni. Egyébként azért is beszélek össze vissza kicsit, mert van és hát nem ment tudtam aludni. Nem egészen ennek jó okak miatt, de ezt mindjárt elmondom. Szóval arról van szó, hogy úgy próbál ezzel küzdeni hogy ne tornyosuljon rám minden dolog, mert ugye a másik, ami rögtön tud, tud frusztrálni egy ilyen alkalommal, hogy nem haladok a melómmal és tudom, hogy még több szar rám, amikor hazajönök, és be volt erre ez a amit megcsinálok, és mondjuk még mindig csúszik, de közben még van a vászlóbbics, amit szinten össze kéne vágni, és még az is csúszik, mert a héten nem tudtam megcsinálni, mert a családdal foglalkozni, sorolhatnám, és ezek... Ezek engem rohadtul tudnak idegesíteni, hogy még mindig nincs kész a támadás DVD, sorolhatnám, de én nap is valamit kell intéznem, ma is intéznem kell valamit, mert ma kutyával megyünk tétre, és a támadás nem állok neki, amikor csak két órán van rá, mert felesleges, mert nem fogom tudni befejezni, erre egész nap kell. Csúszik a sárga kapszula, már nem tudom mióta, amely szintén olyan nap kell, hogy mindenki a hagyjon békén, sorolhatnám. Na mindegy, szóval ennek érdekében találtam ki azt, hogy megpróbálok egy rendszert csinálni, és ennek a rendszernek az egyik része az lesz, hogy minden vasárnap, vagy ha vasárnap nem sikerül, akkor minden hétfőn, reggel hétkor audioblogolni fogok. Tehát az a terv, hogy hetőn te lesz audioblog, szépen összegyújtom a témákat, és meg lesz fixre határozon, mikor fogok audioblogolni itt a biciklizés közben. Mivel ez a múltkor bevált, nem lett mundorító a hangja, úgyhogy elméletlenül nem vészes. Na egyébként arra, hogy miért beszélek össze-vissza. Ez nem a szokásos ilyeség, hanem nagyon keveset aludtam, mert megy a kibaszott sziget. És ez egy olyan vicces történet, hogy olvasom, hogy megmérték a szigetnek a szint teljesítmény értékeit, vagyis a hangnyomást, e, precíziós, forintos műszerem, mert ugye egészztetni kell ezt az egész rendezvényt, hogy nem zavarja a lakókat. És megmérték szombaton, nem vasárnap. E, a mínusz kettedik vagy mínusz tökem tudja hányodik nap, vagy hogy van ez számozva, az szombaton volt, hát onnan tudtuk szombaton, hogy elkezdődött az állatkert, nem pedig a ricsőzás, mint a baromi és egyszer csak vasárnap nagy csend, csodálkoztam mi van ez, még se a sziget volt, tehát mondom a sziget az biztos, hogy most van, vagy megunták egy nap után, vagy már vége van egy napos sziget, tehát nyilván egyik sem, csodálkoztam miért van vasárnap akkor a nagy csönd, még a kis ördög megszólalt a fejemben, hogy jó, biztos ma mérjük az ajszintet. Erre olvasom hétből a sajtóban, hogy hát vasárnap megmérték az ajszintet a szigeten, többször jelenőzés is volt, és mindent rendben találtok, és nagyon jó még a határérték alatt van a sziget. Hát mondom a kurva anyátokat azt. Annak el tudom képzelni, hogy mi lesz majd hétfőn. Hát, hogy mi lett hétfőn? az, az ma kett, reggel van. Mi lett hétfőn? Hát, az beszalás, komolyan mondom. mondom. pokol. Most már direkt néztem, és még 4 óra 30-kor még ment reggel, hajnal, négy óra, hajnal, szerintem legalább ötig vagy fél hatig ment. Ez valami hihetetlen. Ez valami hihetetlen. És ezt van ma Magyarországon meg lehet csinálni, erre van pofájuk, hogy kívják a határértéket megmérni. a hivatalt, aznap csend van, de elvileg ment minden akkor is. Tehát ugye, ha működött az, hogy a hangszint ellenőrzéskor nem volt olyan hangos, akkor miért nem működhetne így maga a buli, hogy nem olyan hangos? De miért jó az, ha ott a helyszínen az embereknek a fülei, meg a belei, meg az agya, meg minden? Nem tudom, bár nem voltam ott, de mindig utáltam a túl, túl nagy hangerőt. Moziban is nehezen szoktam meg, de mit tudom én nem sok koncerten vagyok, meg ilyen helyen, de meg szorokozó helyen, de mindenhol utáltam világ világéletemben a, a túl nagy hangerőt, és nem értem, miért ért jó ez. De főleg azt nem értem, hogy miért jó ez úgy, hogy mi szívunk és Viszont az döbbenet, hogy ezt így meg lehet csinálni tényleg, hogy aznap arra az napra csönd van, amikor mérnek, utána meg leszarjuk. Gondolom, majd fel lesznek jelengetve, de le fogják szarni, ez van, nem gond. El mondják az okos köcsögök, hogy ezt az egy héten fel lehet viselni, igazán nem probléma. Csak az a baj, hogy ezen az egy héten kívül el kell viselni a biciklis faszom miatt lezárt várost, a elvonulást, a gyökér szomszédokat, a kibaszott kutyájukkal, ami éjekettük rugat még az erkélyen, vagy egész nap, ha olyannya van, a gyerekét reggel hétkor az erkére kitevő és ott üvöltő idiótát, meg a többi debélt minden kell viselni, meg mindazt, hogy... Gyökér emberek a szórakozásukkal, mert ugye vannak az erkélyen buddhizgató parasztok is. A gyökér emberek a szórakozások miatt elbozták másoknak a nyúlalmát rendszeresen, és lehet, ez az, az egy hülye az úgy gondolja, hogy ő csak évente egyszer csinálja, csak ott van a többi hülye is, az meg már ugye nehéz. Mindez persze azért van, mert elképesztően buták az emberek. A kanyarodjunk vissza mínusz egy hetet kb., vagy kicsit többet kezdődött a Mászolvics, és hát azt tudtuk, Kovács Imidőről a is, főszervezővel is beszéltem erről, hogy tudtuk, hogy azért ilyen önimádó fasz lesz belőle, ez benne van a pakliban, benne vannak a bizonyos számomra gané programok is, ami tavaly nagyon, nagyon idegesített, és rohadt mérges voltam miatta, hogy ezt megtörténhet, és nekem egy ilyen rendezvényen részt kell vennem, ahol ö, homokos kategória van, meg ilyen háziak kerültek a team site-ekbe, és atrázzák a picsájukat, meg sorolhatnám, de rá kell tennem hogy ugyan benyelni nem kell ezt a dolgot, meg jó popát vágni hozzá, de töröslegesen idegesítem magam miatta egy dolgot tehetek, ignorálom azt a részt, ami nem érdekel, és a többiből megpróbálok jó dolgot kihozni. Én ugye mai napig nem értem, miért ki ezt a iránymalat csinálni, de szállítek erre az a válasza, hogy ők nem a body ellen, meg a normális emberek ellen csinálják, hanem csak kielégítenek egy másik réteget is. Úgy gondolják hogy ez működik, szerintem nem, de hát mindenkinek a saját hülyesége megvan, ugye, és itt mindig hogy az én hülyeségem a nagyobb, mert én vagyok az egyszerű ember. Magyarul törvényszerűen nekem kellene hülyének. ha mindegy, félretettem ezeket az előítéleteimet, és próbáltam a jó dolgokra koncentrálni. Nem foglalkoztam különösebben a nem érdekes dolgokkal. Ugye volt egy csomó erős ember, rendezvény volt, felhúzó verseny volt, fekvenyomó verseny szokás szerint minden egyszerre, úgyhogy ezekről meg kis kísérletem anyagot csinálni. Mindig azt, azt próbálom megoldani, ugye nekem az egy nagy problémám ezekkel, a témákkal, hogy oda mész egy helyre, van egy rendezvény, aztán csinálj belül anyagot. De ezt nem úgy képzeld el, hogy amikor neked így ebből anyagot kell csinálni, ezt így bárki is támogatja, vagy bármi is olyan értelemben történik, hogy te abból tudjál anyagot csinálni. Ezt egy kicsit el kell magyaráznom. A, az esemény forgatásokban az a nehéz, hogy dolgok történnek, és dolgok, azok nem úgy történnek, hogy az aztán rá is kerül a kamerára, és használható minőségben, már itt nem a felbontást gondolom, meg a bitrétet, hanem azt, hogy olyan minőségben, hogy abból értelmes anyag is lesz. Ugye nagyon sok ember van, aki nem tudja elképzelni, hogy az, hogy ő beszélget, meg így fasz a minden, abból nem lesz még anyag. Mert a kamerában kell beszélni, meg a kamerában kell, hogy történjenek a dolgok, a filmeket, úgy csinálják, hogy minden a kamerában történik. Például ugye a tévéműsort, és úgy csinálják, hogy minden a kamerában történik, viszont az élet az nem a kamerában történik meg, nem a kamerának, hanem az úgy van. És nagyon sok ember van, aki például nem fogja fel ezt, hogy a kamerának, amikor mondjuk BBTV-t forgatunk, akkor a kamerának játszunk. Tehát hiába hogy te marha a forgatáson, ha közben nem ment a kamera. Meg nekem nem volt időm beállni, meg ilyenek. Tehát ilyenek, ilyen történetek vannak. Na most egy, egy élő eseménél, mindenki egyszerre megy, és pont mindenki szarik a ott van kamera vagy nincs kamera, az nem egy olyan könnyű dolog a van kihozni. Nem olyan könnyű dolog megtalálni beszédképes embereket, értelmes dolgokról beszélni. Úgyhogy ez megint egy stressz helyzet, de ezzel megint úgy voltam, ezt próbálom levetkezni, lazán oda megyek, aztán majd lesz valami kész. Tehát nekem az a bajom, hogy maximális akarok nyújtani, maximálisat akarok nyújtani mindenben, és rohadtul nehezemre esik az, hogy nem, ne tudok semmit eltervezni, és egy ilyen rizikóval menjek oda, hogy vagy sikerül valami, vagy nem. Hiszen nekem az a dolgom, hogy valami sikerüljön. Egyébként sikerült, tehát nem az a, nem para a dolog paradolog, amit megint csináltunk, csak ilyenkor ez nem túl egyszerű dolog, tehát amíg mindenki lazán bulizgatni, meg fürödni legy a másod meg hogy majd milyen jó lesz, mert el leszünk, az, tehát vannak olyanok, mint mondjuk a Freyman Sanyi, aki olyan szinten laza, hogy szerveznek valami versenyt, és a verseny az úgy kezdődik, de a Freyman Sanyi még nincsen mert éppen úszkál a Balatonban. Na, hát én nem vagyok ilyen laza típus ember. De most próbáltam azért lazán tenni a dolgokat, oda mentünk, aztán majd lesz valami. És a terv az volt, hogy motorral megyek le, ugyanúgy, mint tavaly, meg tavaly előtt. A család jön kocsival, és akkor a család az ellen egy hotelben, ami egyébként fölvárom volt, nem Siofokon, És akkor én meg ingázok ide a motorral, nem akartam egész nap a Mászlóvicsen mászkálni a beszengő majmokat bámulni. Na nem, kimegyek egy-két háromszor, éppen amit van, ne forgatok valamit, aztán kész. Ez volt a terv. Egyébként ez szerencsére többé-kevésbé sikerült is így megoldani. Annyi, hogy az XR-rel mentem idén is, pedig most a Dragstarral akartam, de hát ugye az volt a terv, hogy a terv másik része, hogy mert az asszonya azért, motorozgatunk este, amikor a gyerek már alszik, ha nem vagyunk éjszaka motorozni, meg ilyenek már az rohadt dolog éjszaka motorozgatni. Viszont a darkstar nincs meg a hátsó ülés, mert ugyan van rajta egy rászerető hátsó ülés, de annak van egy pöcke, amit a szerelőm a tivadar faszán elhagyott. Mert ugye úgy kell szétszedni a motort, hogy mindent lebaszolunk a földre, aztán vagy meg lesz, vagy nem, na most itt a vagy nem lesz meg, verziónál tartunk egyelőre, úgyhogy rohadtul ideges vagyok, mert ilyen dolgokat nyilván nagyon könnyű szerezni. Már ezt mintha már ezt elmondtam volna az audioblogba, de lehet, hogy nem, nem tudom. Persze én ezt úgy akartam megoldani, hogy viszünk a és csinálunk kaját. Ennek két oka van. Egyrészt, mert akkor nem kell a katállatányát fizetni az éttermezésre, másrészt, még nem fog szemetet enni. Na most ott a helyszínen szembesültem, mi, miután egy, egy kocsi úgy meg volt budjantva, hogy én ha akartam volna, se fértem volna bele, nekem mindenképpen külön kellett volna jönnöm, mert nem volt semmi hely benne. De hát mi nem került be, természetesen, a, a grill, mert az asszony ezt így. Ő így magába eldöntötte, egy ezt az információt, lesz arra, hogy neki majd ott sütögetni kell, hanem majd eszünk, amit akarunk, én megfizessem ki, hát ez alap. Ugye ez a nekem nem fog sokba kerülni dolog, ez nagyon jó, amikor ugye összesporolta ő az árát a, a, a dolgoknak, és. Ami azért nagyrészt az is az én pénzem egyébként, amit ő összes de nem akarok ebbe belemenni, meg szarrágásba. Csak itt az a lényeg, hogy ez a, Jó, a nyaralunk semmi gond nem lesz, mert csak lazuljak el nyaralunk. Ezt azt hiszem 120-130 ezerig számoltam, ez a nekem semmiben nem kerül nyaralást, És hát, nem mindegy, ha ne beszéljek erről. Én nem utálok gyűlölök ilyen dolgokra, hogy most elmegyünk eszegetni egy kis kibaszott pizzát és lerombolom azt, ami, amit ö, görcsöltem eddig, hogy minden ott vagyok a futópadon, vagy a biciklin. Na mindegy. Csodálkozom egyébként, hogy nem lettem kugladagadt ez alatt az egy hét alatt, de a napi rutin már mozgásból nem kanyálok jól sajnos diétáson, jó pár hete, hanem így nagyjából össze-vissza, mert megint nincs időm. De a reggel 7 óra, minden reggel 7 órás bicikli, ez megvolt és ez működik, mert elkezd az ember nem annyi zsírt raktározni. Úgyhogy nem lettünk marha ragadtak egyáltalán, pedig marha jó találtunk. Nem messze a hoteltől és Hát én 30 éve nem ettem jó gofrit. Ez, ez olyan volt, mint amit ettem 10 éves koromban. Úgyhogy ezt gyakran látogattuk ezt a helyet. Gofri, csoki puding teljeszi, ha gondolhatod. Diétás kurvára. És ez mindig úgy működik, hogy ugye megfogadott, hogy jó, ezen a héten lazulok, és akkor jövő már nem. Meg ugye hazavinünk pénteken, akkor szombaton már ó, full diéta lesz, aztán persze abból se lesz semmi. Vagy erről még külön a pszichológiára, a fókoságokra fogok szállamban beszélni, mert én tudom azokat a buktatokat, amiket ki kell küszöbölni. Hogyha te erre előre tudod, hogy hogyan fogsz reagálni, meg mivel fogod hitegetni magad, akkor nem fogsz belesnébb ebbe a csapdába. Persze, amikor visszajöttünk, legutajára még akartunk egyet gofrizni, ami nem sikerült, de kitaláltam, hogy egyetene, ez nagyon veszélyes, de megnézem, hogy Pesten milyen gofrizó helyek vannak, és hát, ha talán valami ilyesmit, és akkor heti egyszer belefér, hogy elmenjünk gofrizni. Ez az ötlet, ez kiváló, kiváló ötlet volt tényleg, de leszámítva, hogy a szokásos szerencsémmel végződött a történet, Ugye pénteken jöttünk meg, pénteken mentünk le, pénteken jöttünk meg, szombaton dolgunk volt a belvárosban, és mondom, akkor megnézem a Pesti Goffi a helyeket, és kettőt is találtam. Az egyik ráadások közel van hozzánk viszonylag. Persze megnéztem a nyitva tartás nem vagyok hülye, és szombaton is nyitva volt déltől este 7 óráig elméletileg. Aztán gyakorlatban meg nem volt nyitva, de nem baj, mert a Terész körül 60 is volt egy, és is kellett mennünk a Blahához, elintéztük a Blahánynál a dolgokat, visszafelé leparkoltunk, ugye a körúton parkolni, ez nem annyira triviális, de volt hely, csak gyalogolni kellett, hogy egy gyereket kivettük, gyalogoltunk, hát mentünk a túloldalra, hogy ne legyen olyan meleg, gyalogoltunk, a tervész körül semmi, tehát köze nincsen itt ilyen gofris helyhez, semminek. Jó, mondom, akkor valami nem jó lehet, hogy eltévesztettem a címet az asszonynak, van telefonja, megnéztük, Neten végre egyszer hasznos volt az okos telefon, de ezért nem fogok venni. És kiderült, hogy terjedt körülbelül 50 van eljöttünk mellette, visszamentünk, e, tényleg ott volt, Pont volt a felirat, csak nem vettük észre, az üzletéseknek szét volt bombázva felújítás. Na hát mondom, na, akkor így mentünk el gofrit tenni. szombaton. Ez az én szerencsém, legalább kevésbé leszek belett. Egyébként a Balaton. Most ugye ezt azért mondom, mert nem mindenki jár a Balatonnál, meg vannak az ország másik végén van, és esetleg nincs képben Balaton ügyben annyira. De Balatonnál nőttem fel, meg is minden nyáron ott voltam egy ilyen az a két-három hónapot. És az a jó Balatonban, hogy kvázi retró, fel lehetne így pozitívan retromok is fogni, meg fel is fogni, hogy gyakorlatilag 30 év alatt semmi nem változott, semmit nem fejlesztettek, ugyanolyan minden. Csak az árak voltak magasak, ezért nincsenek turisták, mert egyáltalán nem olcsó hely, és a színvonal az meg a béka seggi alatt van. Egyébként most voltunk csúcsszegonban, és nem volt annyira dögölt, mint tavaly, ami nekem tavaly nagyon rossz volt, mert egy ilyen. Kihalt valamit, láttam, egy olyan dolgot, ami nagyon szomorú volt, és arra emlékeztetett, hogy én már öreg vagyok, vagy én már nem is tudom, hogy, hogy kéne erről gondolni, de egy ilyen nagyon erős elmúlás érzésem volt. És majdnem, mint amikor a temetőben sétálsz, és nem lesz jó kedved. Most idén jobb volt a helyzet azért, volt valamennyi élet, pont annyi, ami még ugye elviselhető. És nem voltak olyan nagyon ott van nagy buzi emberek. A turisták azok szinte egyáltalán csak magyarok, régen gyerekkoromban itt tömegével németek, meg hollandok, most semmi. Ugye a motoros dolgokon már meséltem, hogy mennyi motoros volt régen német, de most egy darab se. Talán lengyereket láttam, két-három motort ennyi volt az egész, de régen is formáltak 30-40-es évvel a motorok, mindenhol. És hát sajnos egy csomó olyan való munkat és hát nem olyan nem rőködtünk, hogy normális kaját tegyünk, mert ugye az éttermezést az kevésbé szeretem. Úgyhogy ez a büfé jellegű dolog, vannak ilyen egész jó részek, ahol ki lehet ülni, de ugye oda mész, ott fizetsz, ott kapod meg, vissza a kaját magadnak. Ilyen volt a gofli is egy ilyen kis komplexum, egy kikötőnél, ahol volt több ilyen, és hát ott, ott felejtsd el a is történetet, nem nagyon van. Úgyhogy nem is nagyon rőködtem, hogy most én egyek szemetet annak kellene, hogy hamar megfogadtam, hogy hú, akkor most a tervezem elveszem a hétre, és aztán hagytam a picsába az egészet. És hát amit terveztem, hogy összevágom a muscle bitch meg ilyenek, azt se sikerült megcsinálni. Viszont ez egy elég érdekes aspektus, és eléggé magánéleti, de azért elmesélem. Ugyanakult, hogy elhoztam a nyámat oda, és hát, ez egy szervezés kérdés volt. Az a lényeg, hogy nekem le kellett mennem abból a városból születtem, mert van egy srác, egy másik városból, aki egyző olvasom, hogy egy szeminálméről ismerem, és ő megcsinálta nekem a laptopomat, az ígyhetes laptopomat, mert ért hozzá, hogy ön kell Windows-nél installálni a ilyen ügyeségek, és ő tanított meg arra, hogy gyakorlatilag senki más nem ért hozzá. Már nem arra tanított meg, hogy senki más nem ér hozzá, csak ő, csak arra tanított meg, hogy ez a Windows-t is tanálunk, és akkor ezzel meg van oldva. Ez nem így működik. Tehát az, hogy én is föl szoktam a Windows-t is magamnak, mint most már nem csinálok, mert volt rá emberem, aki megcsinálta két rongyért, és akkor nem kellett vele szarakodni. Csak ez nem ebbé nyiből áll, egy komolyabb gépen. Úgyhogy egy pár dolgot eltanultam tőle, hogy mit kell csinálni, érdemes Registry letölteni a gépedre, Melver remover érdemes letölteni a gépedre, ha van szakember, akkor aki ezt neked megcsinál, akkor tudni mi fogja, mit kell átenni, és akkor nem fogja semmit teleszemeteni a gépedet, mert rendszeresen tisztítod. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy úgy volt, hogy más találkozunk, lehoztam egy lakadt laptopot, vagy 5-6 laptopba jöttem le, hogy majd mindet megcsinálja, a céges, gymes céges gépet is, meg ilyeneket, hogy az egyik gépem, az ügyesen leformázta az ő pendrive töpendrive ezért el kellett vinni a gépeket haza, és úgy volt, hogy abban a városban találkozunk, ahol én születtem, és hát akkor már ott van anyám nyilván, akkor itt meg elhoztam a Balatonra, hogy megmutassam neki a gyerekemet, mert ő még nem látta. Ez persze egy jó, jogos kérdés, miért nem, de egyszerűen azért, mert ö, én emberekénként kifejezetten családcentrikus, Nincs időm ezzel a dolgokkal foglalkozni, e, másrészt meg anyám nem a jó helyzetben a anyagilag és ez nem tudok segíteni. Ezt nehéz elmagyarázni miért, de az nem lenne megoldás, hogy én pénzt meg ilyesmi mert neki a pénz az való viszonya nem, nem egy tökéletes, nem jó tudja ezeket a dolgokat szervezni. Úgyhogy mi egyszerűen távol vagyunk egymástól, aztán csak kritikán foglalkozunk arra elő. Tehát nem tudok még egy ilyen szintű gyűgött maga anyakamba venni, mert ez tönket lenne engem is, és ez nem tér bele. Jó, ilyenkor, amikor találkozunk, akkor mindig valami próbálok segíteni. Most például arra kéne megoldást találnom, hogy hét kibaszott kutyájuk van, és alig tudják őket eltetni, vagy magukat nem tudják eltetni, és ezt még nem tudom, hogy oldjuk meg, de majd valaki meg kell őket szabadítani tőlem. Egyébként így jönnek az ilyen pasza ismerősek, hogy ja, itt egy macska, itt egy kutya, náltak úgyis annyi van, a elfér, ja. Csak hogy ez mit fog enni, azonban nem gondolkoznak. Na mindegy, hát nyilván volt egy csomó pozitív hozadék annak, hogy most kvázi pihentem egy hetet, ha ezt pihenésnek nevezzük, mert a Matti nagyon jól érezte magát a Balatommal, és ez azért egy lényeges dolog, hogy itt kirángatni a vízből, Leszámítva, hogy persze kifogtuk az esős időt, mert tehát az olyan motorral megyek meg gyerekkel, és a Balatonba kell lenne úszkálni, meg motorozni kéne, akkor persze, hogy kifogom azt, hogy napokig esik az eső. Az, hogy ilyen napközben megázok, meg minden de jó idő van, az szerintem kurván nem zavart, tehát az semmi. Tehát itt volt vagy két nap kompletten, amikor volt az eső, és idő volt, hát ezen megserepődünk. Most egy ilyen elég hű igen, elég furcsa. Remélem, ez azt jelenti, hogy majd tél meg nem lesz, és nyár lesz ilyen monszony időszak, vagy nem tudom. Szóval felvannak boróval itt a dolgok egy kicsit. Már nem csak a közéletben, hanem az időjárásban is. Mert hát ügyettől nem lehet elvonatkoztatni mindenki egyre hülyebb, és ez elég súlyosan látszik. Na most reggel 7 óra van és megint a teremben vagyok egy biciklizek, és most nem lesz háttérzenemért mert nyitás előtt vagyunk, azért ideális audioblog nap lesz a szombat és a vasárnap. Már lehetőleg hétfőt terveztem, mert ilyenkor háttérzaj mentesen tudom felvenni. Persze ez feltételezi azt, hogy szombat és vasárnap, és hétkor kell elkezdenem az aljáróbb edzést, azaz, akkor sem fogom tudni kialudni magam, de igazából a koncepció ez. Miről az elején beszéltem egyébként, hogy megpróbálom rendszerezni a dolgokat és határozott dolgokat, meghatározott dolgokat csinálni. Ez, ez az első hét lement így, és nem sikerült egyáltalán, de azért valamit haladtam. Tehát nem volt annyira rossz az a hét, hogy teljesen elégedetlen legyek. Egy csomó dolgot megcsináltam így is, és ami a legfőbb, hogy a támadás DVD verzióját is elkezdtem, tehát már a, ebbe több dolgot át akartam alakítani, például a végefőcím a DVD-verzión más lesz, mint a moziban volt. A moziban ennyit elárulhatok szerintem a moziban bizonyos harhív felvételek mentek a legvégén, amikor feliratok annak is ezt egyébként mindenki végignézte. Ez már nem lesz ez mozi mozis cucc volt, ez már nem lesz a DVD-n ami viszont lesz, az az, az de lehet, hogy ezt nem is lövem le. Mi le? Az az, ami, ami lesz, amit nem látnak azok, akik nem voltak ott a moziban fogalmazzunk így. Na és ezen reszeltem, még, még van amit. Mert én képes vagyok ilyen, ilyen dolgokkal szarakodni, hogy például még a pesti utolsó vetítés főcímét is utolsó éjszaka átalakítottam, hogy a feliratok ne így menjenek, hanem úgy, az árnyék ne így legyen alatta, hanem úgy, ezt a kutya nem látta egyébként, de én nem nyugszom meg, amíg ez nincs tökéletesen megcsinálva, mert úgy gondolom, hogy az olyan dolgok is, ó, és persze az maximális tökéletességtől, amit én szeretnék, attól még mindig kurva messze vagyunk, de úgy gondolom, hogy ezek a dolgok, még ha nem is tudatosul az emberekben, és nem is látják kifejezetten akkor is hatnak rájuk. Egy film az mindig hat egy emberre érzelmileg, és az, hogy ez az érzelmi hatás, ez milyen, és mennyire erős, az egy csomó apró tényező befolyásolja. Tehát például mondok egy nagyon egyszerű dolgot, ha lát, valaki csinál egy filmet, amiben látszik, hogy érzed, hogy ez a kamera nincs rendesen fogva, nincsen normális kameravozgás, csak aki ide-oda, meg rángatják a kamerát, mint a fasz, akkor te ezt tudni fogod, hogy ez egy amatőrfilm. Vagy ha a színvilága olyan, vagy ha olyan kamerával veszik fel, ami, ami interlészt videót csinál, és olyan a színvilága, hogy egyáltalán nem mozis, hanem ilyen béna házi videókamerás. E, ugye ez a brazil szappanoperás e, látványvilág, ez megvan neked is, tudod, hogy miről beszélek, ez a, ez a tipikus videós látvány, ami régen volt a régebi kameráknál, amikor bbc t elkezdtük csinálni, kis Sony PD150P-vel, az egy interlészt kamera volt, ráadásul ez még nem volt HD, annak a felvételei azok egy az egyben, az a csúnya buzi videós látványvilág, amit én mindig nagyon rüheltem, és nekem azon, azon dolgozni kellett, hogy annak a, a, az a kép az ne olyan legyen, hanem másmilyen, legalábbis megpróbáltuk jobban filmessé tenni. Erre megvannak a trükkök, szemcséket kell beletenni, ö, elsőtét itt ott, a színvilágot piszkálni kell. Tehát ezen dolgozni kellett, és ezt Öket a dolgot azért csinálni meg az ember, mert például, ha ugye csak föl van így, és te megnézed, akkor egy ilyen amatőr fostnak fogod gondolni az egészet. Tehát, ha így csinálsz meg egy filmet, akkor ez látszik, hogy nem az lesz a benyomás, amit te akarsz nem Hollywoodi szuperprodukciónak fogják nézni, mert pedig mindenki, aki filmet csinál, Hollywoodi szuperprodukciót szeretne csinálni, vagy azt szeretné láttatni, hogy mint az ő filmi az lenne. És ezt a törekvést én meg is értem, de persze manapság, ugye, mivel mindenki ilyen egymás majmoló fasz, ezért túlspirázek ezt a játékot, és ezért van, hogy ugye most, amióta mindenki fényképezővel tud forgatni, kivéve én, mert erről jellem azt is, és ebben is más irányban megyek, szóval miatt a mindenki finikképezővel forgat, ott a filmes kameráknak azt a tulajdonságát, hogy kicsi mélységélességet lehet csinálni, illetve konkrétan a filmes kameráknak ez tulajdonsága is volt az optikai rendszerek miatt, hogy kicsi mélységélesség, magyarul amikor éles a paraszt feje elől és a meg homályos, azt gondolják, hogy ez egy alapvető filmes Eszköz, és ezóta mindenki úgy csinál fényképezővel mindent, hogy minden rohadt homályos. De például azt nem értik, hogy maga a kicsi mélységértség az egy eszköz a filmekben. Azzal valamit akarsz mutatni. Most mondok egy egyszerű példát. Például Józsi áll az út közepén, vagy a városban áll egy forgalmas út közepén és Józsi mögött homályos a háttér és egy ilyen közelibe vagy Józsi fején és Józsi gondolkodik és, és ugye homályos a háttér körülte ez mondjuk egy ilyen kép azt akarja sugálni hogy Józsi ott magában van valami, valami Józsit foglalkoztatja és Józsi nem csak egy része a tömegnek hanem ő maga ő maga számára kiválik a tömegből. Hát Józsit mondjuk valami nagyon gondolkozik, és a külvilág számára nem számít most. Vagy számunkra nézünk számára se. Ez sugalja egy olyan kép, amivel Józsi éles, a háttér meg tök homályos. Viszont ha mindent élesben látsz, akkor, akkor egyenlet azt akarja mutatni, hogy Józsi a tömegnek a része, és ő most ott mozog a tömegben. Ilyen egyszerű. Ez mondjuk a különbség, de ezt ugye nem tudják a gyökerek, és ezért most mivel akkor filmes, hogyha a háttér homályos, és ezt most már megfélek csinálni csinálni a fényképezőknek az optikájúval, ezért most mindenki úgy csinál videókat, hogy minden kurva homályos benne. mert mindig a háttér mindig rohadt homályos, mert mindig rohadt túl homályosabb, annál menőbbek vagyunk. És akkor ez átment ilyen faszmajomkodásba ez az egész. Na de mindegy. A lényeg, hogy maga a támadás dvd verziója, ezt tegnap kirendeltem ezt a filmet kirendeltem azt ami a végleges dvd verzió lesz még annyi, hogy a elején van egy logót, lecsípem rövidemre és az extrákat leválogatom most, hogy melyik melyik extra mappába fog kerülni, vagy hogy mondjam a dvd, nem ezen aztán már csak annyi gondom van, vagy annyi dolgom van, hogy én magam egy ilyen rövid Richard, nem mondjak, nem elmondom így nagyjából a sztoriát a dolognak. Abban lesznek persze ilyen, hogy egy jelenetek, ami baki, meg ilyen hülyeség, de nem tudom ezt nagyon túlspirázni, mert ugye vég, véges a hely a dvd ezen, És akkor az elejédi terv az, hogy még lesz egy külön kisfilm, hogyan készült a támadás 2 címen, de ez nem a DVD-re kerül hanem az fog a webre kerülni. Kvázi ezzel promózzuk be a megjelen technikívánt DVD-t, és akkor emléletőleg ezen minden, minél hamarad túl leszek, hogy a DVD-ed is készüljön. Mielőtt elkezdek beszélni arról, hogy van egy kis edzőválaszoló témánk, én ilyen magánéleti dolgok, amit úgy döntöttem, hogy nem kezdek el kilométeres kétórás kis eszéket érni az edzőválaszolóba, inkább elmondom itt, Erről a témáról ö, meg kell említenem egy kis mai technológiával kapcsolatos nyavalyást. Ugye marha érdekes, hogy ö, szoktam néha beszélni arról, nem tudom, ez volt már audioblogban, hogy ö, mondjuk elektromos autókat fejlesztenek, és ez milyen marha jó, mert gyakorlatilag teljesen felesleges szar fejlesztésére, erről szól a mai technológia. Startup cégek fejlesztenek debil euh, apokat, hülyéknek, amíg semmire nem jók, az világon nem használ. senki, ha mégis akkor valami nyomorú dologra használja, mert mondjuk randi ap és akkor így szedjük fel a csajokat, hogy már olyan app kéne, ami megmondja, hogy mit kell mondani. Öként volt egy ilyen stífi, rövid film, ami pont erről szólt, hogy mint a Terminátorban volt egy ilyen kis kijelző az ember szeme előtt, és akkor így a valami számítógép próbálta kiértékelni neki, hogy most a csajnak jó kedve van, rossz kedve van, meg mit kell neki mondani, meg ilyenek. És hát itt tudunk majd igaz életképtelen balfaszokat nevelni, hogyha a technológián keddig fog fejlődni, hogy mindent idiót a fognak irányítani, de ezt nagyon sok ember nem fogja használni soha hozzáteszem. Tehát részben tök felesleges fejlesztés, részben annyiban nem felesleges fejlesztés, hogy egy ilyen totális agymosása jó, legalábbis nyilván a célja az, hogy pénzt keressenek vele, hogy aztán ennek milyen társadalmi hatása van, az már nem számít. De hogy a rohadt wi hálózat működjön, azt nem fejleszti senki. Tehát már nem tudom, tetves Wi-Fi rúterem van életemben. A teremben levő rútert is már lecseréltük, azt hiszem itt is volt legalább kettő. Egy ilyen három antennás szarra. És mindig, mindig szívok vele. Gyakorlatilag most már rájöttem, hogy naponta újra kell indítani, és akkor talán nem lesz gond. Dálnál ezt csinálják a laptopjaim, hogy nem akarnak csatlakozni, ezért nem akarnak csatlakozni, azért. Én például a, a kátlerben, a Debreceni kátlerben soha nem tudok felcsatlakozni a wifi re Ez ilyen, tehát nem tudom, hogy ilyen, ilyen dolgok miért nem működnek, miért nem fontosak. Miért azt fejlesztjük, hogy a, az autókban a debileknek legyen faszbuk. Mert ilyen van, ezt nem tudom, említettem-e, van ilyen, hogy Facebook van az autóban, a középső kijelzőn, és nem tudom minek. Tehát menet közben faszbúkozó, gyorsan csinálsz egy selfie menet közben, és vajon nyomod a faszbukra, mielőtt megdögg lesz. Mert nem figyeltél oda az útra, és éppen neki mentél egy arra járó villanyoszlopnak? Vagy egy kamionnak? Vagy, vagy minek? Gyorsan megnézed, hogy a szellemi taprondyok mit, mit egy egymás között, vagy mint vitatkoznak? Vagy amikor, gondolom, nyilván az autó nem megerő egy menet közben akkor gyorsan, amikor állsz a pirosnál, akkor fú, gyorsan megnézed, hogy mit írta a bözsi a faszbukra. Vagy amikor megállsz a parkolóba, vagy, vagy mi? mi értelme van. Amikor eleve a kibaszott okostelefonod, amúgyi szinkronizálódnál az autóval, hanem úton módon, hogy eleve van okostelefonod, akkor minek az autóba faszbuk? Szóval ezért ezek elképesztő dolgok. És mondom, miközben a rohadt Wi-Fi nem tud megbízhatóan működni, és minden nap nem volt olyan napom, még hogy nem volt kibaszott Wi-Fi kapcsolódási problémám a saját rendszeremen. Ez azért kabaré. Na mindegy. Na több hasonló magánéleti jellegű kérdés is van, például Pétertől, aki, ugye ez kvázi csajozás probléma, neki van, ami ilyesmi volt, hogy egy csajt el akart vinni, randizni, és nem jött a, el a lány, aztán üvöltözött vele, amikor rákérdezte a srác, hogy, ja, mert úgy nem jött el a lány, hogy konkrétan meg volt beszélve, és nem jött el oda. Tehát a srác hiába várta, jó sokáig ráadásul, és még utána, amikor a srác kérdőre mondta, akkor nyilvánosan, akkor még a csaj kezdett el vele üvöltözni, hogy mit zaklatja. Na mindegy, szóval Péternek az a dolog ütött szöget a fejében, nagyjából olvasom, hogy mit mond, hogy hol lehetne tényleg olyan nőket találni, akik nem fozbukoznak és rakják fel a képeiket, tudnak gondolkodni, ez nagybetű, nagyon fontos számára, hogy gondolkozzon, hogy gondolkodjon, és nem utolsó sorban itt sportoljanak, és az ezzel járó dolgokat is oldják meg. És hogy azt kérdezett, szerintem létezik-e egyáltalán, léteznek-e ilyen csajok 18-20 éves kor, körül, és hogy hol vannak. Mert ő ugye nem bulizni fog járni, és, és ezt e, ugye úgy gondolja, hogy ott lehet megtalálni a potenciális csajokat, hogy e, nem is az, azt akarja mondani, hogy ők ugye nem bulizni fognak eljárni, ezek a csajok, de hogy nem, e, és hogy szerintem egyáltalán érdemes -e keresni, és hol vagy hogy csak várni kell, vagy most hogy van ez a dolog? Tehát, oké, okay. vannak itt 20 éves emberek, vannak bizonyos igényeik, mert az ember ugye társas lény, nem szeret egyedül lenni. Most itt nyilván vannak ilyen mindenféle allantos esetvönök is, ami miatt az ember szeretné, ha lenne barátnője, de amúgy is kell valaki, aki szellemi társ, mert az ember nem szeret egyedül lenni. Kivéve, ha van neki mopsa. De a mops dolog az ugye miért, a szemműtét miatt már egy kicsit azt kell, hogy mondjam, hogy nem annyira olcsó. Mert ez nagyon jól nézett ki, hogy veszel egy mops 50 ezerért, vagy 40 ezerért, és akkor semmi gondod nincs vele. Persze van némi szerviz, de ennyi. De így már, hogy kiderült, hogy minden mopsnak a szemét meg kell műteni, és az mondjuk itt nálunk egy majdnem egy kiló olyan százer forint, így már azt mondom, hogy ez meredek, mert már közelítünk egy motorárához. árához. Nyilván egy mops egy motorhoz hasonlítani elég nehéz, de, és a motor ugyan nagyon jó társat, csak kint lakik a garázsban, és az probléma, mert nem tudsz vele aludni, illetve tudsz vele aludni, csak mire felviszed a lépcsőn érte, az marha nehéz tud lenni. Attól függ persze, hogy ez nem mer hol de visszatérve a a csajokra, szóval teljesen érző dolgok ezek a törekvések, hogy az ember szeretne valakit maga mellé, és nagyon kétségbejtő tud lenni, hogy nem tudod, hogy ez a dolog hogyan fog megvalósulni, mert akiket találsz, azok többé-kevésbé vagy halottak, vagy nem állnak szóba veled. Vagy azt látod, hogy neked mondjuk nincsen pénzed, és minden pénzes köcsögnek van csaja, neked meg nincs, tehát kvázi a csajok a pénzes köcsögökre mennek, és, és nem tudom hogy mit csinálj. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy teljes törvényszerűség, amit a számalmas férfi társadalom termel ki magának, hogy ugye a kis barmok a pénzzel tudnak csak villantani a csajok felé, és ez azt eredményezi, hogy megnövelték erre, vagy létrehozták erre az igényt. Tehát magyarul, amikor a szép kislány megszületik, bár erről már helye közzel beszéltem korábban, a szép kislány megszületik, akkor tizenéves korából fogják majd a kis potenciális csávók környékezni és mivel mindig töketlen ahhoz, meg nincsen személyisége, meg nem elég érdekes, mert hát arányi tehetségten unalmas fasz a legtöbb ember, csak azzal tudnak az átlagembertől embertől különbözni a menőség irányába, hogy mennyi pénzük van, mert lehet, hogy nekik valamire van pénzük, mert apuci vagy valami, és ugye ez már nagyon régóta megy, tehát ez nem egy új dolog a társadalommal, hogy az emberek arra tudják verni magukat egyedül, hogy pénzük van. És ugye, egyre jobban, ezt nem mondok úgyanságot, csak erre megy az egész világ, hogy csak a pénz. Ezért utána kifejezetten a rappereket. Valaki volt, aki kérdeztem a tőlem, hogy milyen zenét szeretek, meg szeretem el magyar rappet, és például most hallottam pont egy magyar rappet, valami olyan klipet, amiben a kökény Béla szerepel, és mondjuk én a kökény Béla helyében egy ilyen szarfosban nagyon nem vállalnék semmilyen szerepet, és nem adnám a nevemet hozzá, akkor csak kifizettek egy millió forintot egy napos forgatásért de nem úgy néznek ki, mint aki kifizetett egy millió forintot egy napos forgatásért mert számolom, ez egy ilyen klip volt ami megint csak arról szólt, hogy hú, számolom a pénzt, és nekem van pénzem, én vagyok a Jani, mert nekem van pénzem kész ennyi, nem vagyok, hogy hallott egy kicsit, se gondolhatod. Tehát az emberek nem arra verik magukat, hogy tehetségesek, szorgalmasak, egyebek, becsületesek, mert ugye ez egy ilyen, ezek ilyen avit dolgok, amik itt nem számítanak, és ugye hülye picsák meg ennek dőlnek be. Mert ugye itt a társadalmi változásokban nagyon számít az, hogy régebben a nő mindig a biztonságot kereső férfiban, itt úgy vannak a genetikai a szerepek, hogy a nő az anya, a férfi meg az, aki elmegy vadászni, gyűjti a kaját, meg ő Ezek a családot. Ezek a, ezek a szerepek. Tehát a, a nő a gondoskodó, a férfi pedig a a javakat megteremtő és a családot védelmező személy. És ösztönösen a nők az irányba vonzódnak, aki nekik ezt a erőt meg tudja adni, meg ezt az oltalmazást, vagy nem tudom, hogyan fogalmaznom meg, csak a mai társadalomban mindez semmi más nem jelent, mint a pénz. Ez a gond. Tehát amikor a Hülye úros gyerek azt hiszi, hogy majd ő azzal, hogy ő milyen izmos, bevillant a csajoknál, és a csajok azt a szarják magukat, hogy ő milyen izmos, na akkor az kurva a tévedésben van, mert a csajok telibe szarják le, hogy ki milyen izmos. A legtöbb az átlagos csaj, az biztos, hogy te lesz arra, hogy ki izmos. Az átlag feletti csaj meg szintén lesz arra, hogy ki izmos. Csak az átlag feletti csajt azt esetleg nem tudod megetetni a pénzzel, az átlagosat meg igen. Ez a kettő közötti különbség, de az, hogy az izomszázú milyen, az kurvára érdekli őket. De lehet olyan ronda is, van, mint az ördög, meg olyan, hogy az lemész a bányába, fejjön a szén. Ha van lóvéd, akkor lesz csajod, ez nem kérdés. És ez nem csak azért, mert minden csajbüdös kurva, mert csak a 99 százalékuk az, vagy a 99,9. Nem csak azért, hanem azért, mert ösztönösen ez a genetikai programjuk, hogy azt keresik, ami a biztonságot nyújtja, és ma a biztonság az semmi más nem mint az anyagi biztonságot, mert ma nem kell, nincsen háború nem támadnak a mamutok, nem kell, hogy fizikailag védjenek meg, anyagilag kell, hogy megvédjenek, vagy anyagilag kell, hogy biztonságban legyenek valaki által. Az emberek szociális szokásai az sok sokunk számára felfoghatatlanak, és ugye ezt biztosan említettem már, hogy régen azt hittem, hogy én vagyok a hülye, hogy utálom a szórakozóhelyeket, nem értem, hogy mi a szara jó abban, hogy alamész a zajba és a bűzbe, rázadott a picsádat, és akkor próbálsz becsajozni. Tehát gyakorlatilag táncikálás közben keresel valakit, aki tetszik, odamész, megpróbálsz fele összeismerkedni, egy büdös szót nem hallotok egymás hangjából, de ott megpróbálok ott együtt táncikálni, ami úgy már teszti közelséget jelent, meg testi vonzalmat, és megpróbáltok valamennyi ilyen, valamilyen szinten szexuális viszonyba kerülni, anélkül, hogy tudnátok, hogy ki a másik, meg hogy nem egy jó ott segfeje. Aztán mondjuk, ha ebből, ha nagyon ügyes vagy, akkor hazaviszel a ö, csajt, levarrod, és akkor utána vagy másnak kiderül, hogy egy gyökér vagy nem. Tehát ez, ez egy ilyen, hogyan terjeszünk nemi betegséget ész nélkül történet, én erre marhában nem vágyom egyáltalán, én nem is vágytam soha, úgyhogy, és ugye nagyon sokan képtelenek ezt megcsinálni, mert ugye azzal is tisztában vagyunk, hogy az a csaj, akit így el lehet vinni, csak úgy, azzal kurvára nem biztos, hogy te akarsz ismerkedni, jó, hát persze van olyan vonzalom, hogy ránézek a másikai szikre, meg izé persze, hát ez ugye a télapó is van, tehát ezek tök jó dolgok, de hogy ha ezen kell alapulnia, az akkor baj van. Én nem be hiszek, én abban hiszek, hogy a dolgok úgy jönnek össze, hogy valahogy valakivel megismerkedt, általában véletlenül, és azzal, hogy megismeritek egymást, abból valami kialakul. Lehet, hogy az a valaki tetszik, elkezdtek beszélgetni, és ebből az alakul ki, hogy eldöntitek, hogy valamit akartok együtt csinálni, és így, akkor most így jó fejek vagyunk, és akkor legyen valami. Tehát ez így alakul ki, tehát kialakul így. Egy bizonyos vonzalom. Tehát ez, ez a dolog, ez elképzelhető. Ugye alapban az ember valakivel, ha valahogy találkozik, van alkalma arra rájönni, hogy van ez a vonzalom dolog, és ez kölcsönös, akkor lehet együtt szervezni valami programot, amiből megismerjük a másikat, és ha ez a vonzalom ez működik, meg marad, akkor ebből lesz valami. Ez, ez lenne nálam a normális menete a dolgoknak. Csak itt a nagyon nagy probléma az az, hogy hol. Mert ugye ma már mit tudom én, nem kell az embereknek a ts be dolgozni, ahol vannak a munkatársnők, jó sokan a női melléküzemákban, és akkor megismerkedünk a büfében a Marikával, aki nagyon szimpatikus lesz. De ezek a dolgok már nem működnek. Normális társas rendezvények, ahol nem drogos buli van, meg ez az ordinária ricsaj, ezek már kevéssé, kevéssé működnek. Maradnak a munkahely, ügyfél, egyéb kapcsolatok, ahol meg nem biztos, hogy egyáltalán találsz valakit, meg hát azt is tudni kell, hogy ez az egészet az nem az nehezíti meg, hogy önmagában, tehát nem csak az nehezíti meg, hogy önmagában nincsenek nagyon kapcsolódási pontok másokhoz, nincsenek olyan pontok, ahol potenciálisan találsz csajokat, akik esetleg neked tetszeni fognak, hanem az is megnehezíti, hogy azért ez nem úgy működik, hogy vannak ezek a csajok valahol, és mindenki magányos is rád vár, hanem egyszerűen mindenkinek van valakie. Tehát nem, ha van egy sétálsz az utcán, és mondjuk találkozol 496 darab csajjal, akkor abból a 496 darabból nagyon valószínű, hogy 495-es félnek van palia, tehát mondom, nem keres senkit, hiszen milyen lenne. Tehát ugye ezek a dolgok, ezek, ezek működnek folyamatosan, kialakulnak, és e, itt nagyon nehéz potenciálisan találni, aki éppen keres valakit, meg még neked is bejön, meg nem olyan ronda, mint a bűn. Ugye az is egy, egy szempont. De a ami nagyon fontos a keresgélés szempontjából, hogy pont azokat kell elkerülni parami nagy évbe. Tehát az összes ilyen, ja, én de szép vagyok, típusú picsát nagyon nagy kerülni, elkerülni. El kell kerülni, mert ezekre már 8000-re rámentek. És ugye ez, amit mondtam, hogy pont, és most nem az a lényeg, hogy nem szűz, érted? Nem erre gondolok, hogy 8000-re rámentek, hanem potenciálisan nem szabad, hiszen... Neki van kiből válogatni, mert a tökéletlen faszok mindig mennek a szép kislányokra, mert uh, ugye nekik, nekik ez kell, és, uh, és benevelték már beléjük, hogy a pénz az, az mindenek felett. Úgyhogy plusz ugye abból látod ezeknél a csajoknál ezt, hogy ők marhára kenik magukat, mindig a legbenőbb tucok, nekik az az életcéljük, hogy ők milyen szépek. És mindig a vakolat, és mindig a jaj, magas sarkuba megyek szarni is, meg ezek a típusú jaj, de szép modell vagyok, tehát ezek, ezek felejtők, tehát így például az összes fitness, meg bikini modell. Ezek mind azzal vannak elfoglalva, hogy ők milyen szépek. Most egy ilyen hülyével te szeretnél foglalkozni? De nyilván, mert mindig ezzel vannak elfoglalva, hogy milyen szépek, ezért feltűnőek, kivé van még kurva ronda, mert van ilyen is, de ez mindegy, és ezért mennek rájuk, mivel mutogatják munkat. Az önémádat miatt ezért mindig mennek rájuk folyamatosan, ezért és esély nem nagyon van, mert biztos, hogy van valakie, plusz kell -e neked egy ilyen hülye, akinek ez az élete, hogy milyen szép, és mindig ezzel van hogy mutogassa magát, miközben te mondjuk ott vagy neki, és semmi más nem érdekli, csak az, hogy milyen szép, szóval nyilván egy ilyen hülye nem nagyon kell senkinek, mert mint ahogy írta Péter is, ő is beszélgetni szeretne, gondolom értelmes dolgokról, nem pedig ezzel elfoglalni, hogy Jaj, most milyen szép. Hát az az igény, hogy valaki sportoljon, ugye ez megint nehéz, mert a mai fiatalok nem nagyon sportolnak. Meg, hogy milyen sport, ha lejárunk az edzőterembe, azért, hogy szépek legyünk, az um, egy sport -e vagy nem, azt nem tudom. Hát nyilván az edzőterem az megint egy kapcsolódási pont, de én azt mondom, hogy nem a tehát ezeket a tita, baba, izé csajokat, ezeket nagyon nagy be felejtsük el. Nagyon jól látszik egy csajnak az öltözködésén, meg a viselkedésén, hogy milyen, és hiába tetszik marhára. Ha egy csaj ilyen típusú, akkor nem kell vele foglalkozni, mert erre csak rábaszol. És ha összejön, akkor még jobban rábaszol, szerintem. De a legfőbb alapjából, hogy nem lehet keresni, az a baj, hogy nem lehet keresni. Tehát az, hogy most megpróbálok elmenni valami diszkóba, azért, hogy összeszedjek valami csajt, az ebből a pozícióból nem fog működni egyáltalán. Ez abból a pozícióból működik, hogy tele vagy pénzzel, odamész a BMW-ddel, rádakaszkodnak, hogy is valami ringyók, de most kell neked ilyen. Tehát én például olyan személyiség vagyok, hogy amikor marhaléken tele voltam pénzzel, akkor sem nagyon alkaszkodtak rám, mert nagyon, nagyon látszik rajtam, hogy nem vagyok ez a típus. Tehát így leszarom ezeket az embereket, és nekem ezek a fölösleges próbálkozások nem nagyon voltak. Csak ilyen rémtörténetekbe hallottam én is ilyen dolgokat, meg egyszerűen én veszem ezeket, tehát ugye ilyen, van egy erős taszítás közöttem, meg az ilyen típusú emberek között, össze nem akadunk össze egyszerűen. És ez, ez sokkal így van. Csak ugye fiatalok azok szokták azt csinálni, hogy ö, ö, próbálnak nyálat csorgatni mindenkire, ami, ami egy teljesen felesleges dolog. Ö, mindenképpen az önbizalmat kell emberakni az a szinten, hogy ne akar keresni senkit, hanem egyszerűen legyél tisztában magaddal, és legyél tisztában azzal, hogy nem kell senki után pedálózni, meg kaparni, hogy majd jön valaki, vagy hogy jön valaki, hanem egyszerűen majd jönni fog és ha meglátsz egy csajt, akkor nem úgy kell gondolkozni, hogy jaj, ez lehet, hogy normális ráugrok potenciálisan, ráugrok gyorsan, és akkor megpróbálom befűzni meg izé, és akkor hát, hogy jó lesz. Nem kell egyáltalán ezek gondolkozni. A csajokat nem annak kell tekinteni, hogy most hú, megpróbálok valakit felszedni, és mindenki úgy nézek, hogy ki lenne a jó, meg kivel jöhetne össze, hanem úgy kell tekinteni őket, mint egyszerű embereket, akikkel van ilyen Formában kommunikálsz, a kommunikálnod kell. És abból kialakulhat az, hogy most ezzel az emberrel tudsz-e kommunikálni, vagy nem. Érdekes-e számodra, és érdekes-e számára, vagy nem. És ha ezek a dolgok lapolnak, akkor aztán ebből automatikusan lesz valami. Anélkül, hogy neked gondolkozni kelljen, meg stratégiákat kelljen kitalálni, meg görcsönni kelljen ezeken a dolgokon. Persze be lehet vetni különböző dolgokat annak érdekében, ha ez a dolog már működik, de ezt akkor kell csinálni, amikor látod, hogy van egy csaj, valahol megismerkedtél vele, valamiért mindig összefuttok, vagy ő úgy intéződik a dolog, vagy úgy intézett, hogy hogy mondjuk azért ne kerüljétek nem nagyon nagy ígbe, és marha jól elbeszélgettek, vagytok egymással minden, és közben valahogy lenyomoztat, hogy nincs neki palia, na az így működik. Most van egy, hogy, hogy ilyesd. Ez egy kockázatmentes dolog, onnantól kezdve, amikor nem kell randira hívni a csajt, mert jaj, tetszik, és akkor most oda megyek hozzá, hogy hú, eljössze velem moziba, vagy valami. Nem erről van szó, hanem ha arról van szó, hogy van egy csaj, akivel tök jól van egy érdeklődési körötök, elbeszélgettek egymással, látod rajta, hogy úgy néz rád, hogy valami van, belenéz a szemedbe, meg ilyen apróságok, esetleg tekergeti kicsit a haját, amikor találkoztok, vagy valamilyen hülyeség van. Ezeket el kell olvasan női magazinokban, ezeket a jeleket, de egyébként nem kell mert érzed, hogy mi a helyzet. Szóval, ha van egy ilyen számodra is definiálható vonzalom, akkor kell szervezni egy közös programot. Mert ha jó elbeszélgettek a technős békákról, akkor mond neki, hogy figyelj, hétvégén technős béka kiállítás lesz, és menjünk el, és akkor el fog veled jönni gondolkodás nélkül. Itt is van beszél. a beleesel a jó haver vagyok, a jó haver vagy szerepkörbe és akkor tök jól el van veled, de e, igazából leszhar, mert egy ilyen haver vagy neki, vagy éppen a palijában nyújja van, és akkor neki jól esik veled e, ellenni, de nem akart ő semmit. Ezek a dolgokra kurva könnyen rá lehet jönni, arról, hogy nem hallgatja meg azt, amit te mondasz, hanem mindig magáról beszél, meg a problémáival traktál. Ha állam a problémáival traktál, van palia, az abszolút a felejtő, ha van palia és arról beszél mindig, hogy a paliában mi a nyügyje, akkor te vagy a szemetes láda, el kell felejteni a nagy Tehát ez a veszély, de alapvetően a dolgok szerintem így működnek jól, ki kell iktatni először a magadba a görcsöt, hogy valakit keresel. Abszolút ki kell ezt iktatni, mert a nők ezek marharafkósak, és kiszagolják, hogy te egy ilyen magányos csávó vagy, marhára akarsz valakit, és számukra egy olyan pozíció, amiben te gyengének látszol, és ők pedig erőt akarnak. Tehát egy nővel szemben, most idézél, de fölényesnek és erősnek kell lenni, akkor tudod megszerezni. Akkor tudod megszerezni, ha nem akarod megszerezni. Hú, micsoda paradoxon. A nagyon nehéz kérdés, mert most itt a módszerről vázlatosan beszéltünk, de nem tudok a módszerről úgy beszélni, hogy pontra-pontra megmondom, hogy mit csinálj. Mint ahogy a testépítésben se szoktam arról beszélni, hanem meg az elméletet, megtanítani, és utána egyedileg kell az emberek beállítani. Beállítom én egyedileg mindenkinek az egyes dolgot is, csak az személyesen el kell jönnie, és ki kell fizetni azt az összeget, amit én ezért kérek, mert csodákat nem csinálunk, csak ezt nem tudom neked csorozási technológiában Megcsinálni. Lehet, hogy van-e ember, aki ezzel foglalkozik, hogy elemzi a helyzetet, és megmondja, mit kell pontosan csinálni, de ha már erre vagyunk rászorulva, akkor már nem jó az egész. Tehát ugye az, hogy apokat fejlesztenek nyomorultaknak, amin ö, megmondja, hogy a Facebookon ö, tetszik valaki, és annak, ha valakinek is tetszik a másik valaki, vagy társkereső, vagy nem tudom, és akkor ha mind a kettőnek tetszenek, akkor rizikó nélkül tudnak egymásnak írni, mert csak akkor jelez nekik. Vagy tehát mondjuk keresel egy csajt, és neked akkor fog jelezni a rendszer, hogy ennek írhatsz, ha neki is tett fel, mert valahogy jelezte, szóval ez kurva egy probléma, mert ez teljesen töket lenné teszt. Ha. Ezt az rizikót is kiiktatod, semmi izgalom nem lesz az életedben, semmi kockázatot nem kell vállalni, ez a maximális töketlenségnek a nevelő módszere. Úgyhogy ez nem valami jól működik, vagy nem működik egyáltalán. Szóval szerintem a módszer az, hogy egyszerűen próbálj viszonylag aktív ember lenni, aki sok helyen mozog. Gondolkozz azon, hogy mi az érdeklődés. Mondjuk lehet, hogy éppen tetszik neked X-zenekar és fog játszani a közelbe lővő rokkocsmáma, akkor, akkor ne punyjadj be, hanem menj el. Tehát választ ilyen aktivitásokat, ahol több ember között vagy. Ha szerezt futni, menj el futóversenyre. Ha... Szeretsz motorozni, menj el a motoros mondjuk az általában szard, mindegy. De szerintem érted, hogy miről gondolok, el kell menni olyan rendezvényekre, vagy olyan mozogni kell, olyan helyeken, ahol emberek vannak. És ahol egyszerűen még az, hogy ha az ember otthon ül, akkor, akkor nagy csurva nem lesz, hanem valami, valamit meg kell mocsanni, olyan szempontból, hogy nem azért, hogy valakit keresünk, hanem hogy a saját életed egy kicsit felpörögjön, és mozogj emberek között, és e, e, így így meglegyen a lehetőséget arra, hogy kapcsolatokat teremtesz különböző emberekkel. Aztán ha nagyon nagy baj van és nagyon olyan, nagy, mert mondjuk mucserőcsöge alsó laksz és 14-en laknak a faluban, és a 160 km-es sugarú körben nincsen más lehetőség csak a bál, meg a kocsma, meg a falu diszkó, akkor ugye nyilván viszonylag baj van, de azért mondom, hogy valami olyan aktivitást kell csinálni, Másokkal, amit téged érdekel, és ez lehet, hogy kell találni valamit, amit téged érdekel, mert ugye úgyis olyan embert keresel, aki hozzád hasonló érdeklődési körül, mert ugye Péter pont azt mondta, hogy szeretne beszélgetni valakivel. És nyilván, most ha mondok valamit, ha te nagymagyar vagy, és elmész jobbikos elmebetegizé rendezvényekre, akkor ott fogsz találni magadnak egy jobbikos elmebeteg csajt. Tehát is lesz a közös érdeklődés, de ez mondjuk egy pont egy nagyon vicces példa, de, de ez a dolog így működik, ha Star Wars vagy, és te egy hasonló érdeklődésű valakit keresnél, akinek a Star Wars az élete, akkor Star Wars klubba kellene lenni, hát ha van az valaki, az egyértelmű, de lehet, hogy nem lesz senki. A legrosszabb eset az az, amikor különböző internetes fórumokon ö, hasonló érdeklődésbe próbál az emberek a közösségbe beilleszkedni, nem azért, hogy hát, ha ott találsz egy csajt, mert akkor nem fog működni ez a dolog, hanem azért, hogy ott egyszerűen megpróbálj hozzá gondolkozó az embereket tanít, és lehet, hogy ott találsz itt. A legrosszabb eset persze a legaljóbb az a társkereső. Ha a Facebookon ráírógatunk a potenciálisan nekünk tercő csajokra, ez, ezt akkor se hogy hogyha egyedül fogsz meghalni. Tehát inkább halj meg egyedül de ez, ez a legalja tényleg mindennek. A, ami még nagyon rossz, az a társkereső, tehát az kurva számalom, de ha nagyon nincs más, akkor marad a társkereső, de az egy ilyen elképesztő reménytelen küzdelem, szerintem, mert ringyókat rengeteget lehet találni, Ö, olyanokat is lehet találni, aki nem olyan nagy kurva, csak közepesen nagy kurva, de neki az a hobbija, hogy palikkal szeret itt hegyegni, meg hülyeskedni, esetleg megdugatni magát, na az pont mellettet se fogja ezt a dolgot abba e, És hát ugye vannak persze olyan jók, akik ugyanígy nyüglődnek, és, és próbálnak társkeresően, hogy őket kell megtalálni, de marha nehéz lesz. Annyi, hogy hát ott egymillió levelet kell írni. Viszont a hamar le fog jönni, mert ugye a vokozó nyomódsz felkiáltója, hát az ő gyökerekkel az ember nem nagyon foglalkozik eleve meg látszik azért az értelmi színvonal általában, de hát mindennyi. az alapszabály az, hogy ne görcsöljünk ezen. Az a dolog ez magától ki fog alakulni, nem kell görcsölni, mindenkinek megoldódik, nem lesz ez a probléma. Ne azt köt tegye ne azzal foglalkozunk, ne azt köszönöm minket, hogy jaj, találunk valakit hanem az élet egyéb dolgai kössenek le, és a valaki megjönni fog. Na erről egyelőre ennyit, mert erősen járt az időnk. Ezt a, csajt, még a, ezt a csajos témát még a következő csajos témában, ezt a kifejezés, csajos utáva, mint a szart, amik nem ilyen értelemben szokták használni. Csolosnak a nagy mániája, hogy csajos cikkek, így behányok, amikor ezt Na mindegy, szóval ezt a témát csajokkal kapcsolatban fogom még ragozni, mert vannak még ezzel kapcsolatos kérdések, de az a következő audiólogban.